Глава третя Вранці за кавою я намагався Хеду розговорити, однак вона так і лишилася загальмованою. Навіть тоді, коли я показав закордонний паспорт, який дав мені Руслан Бек, її обличчя було відчуженим. «Ми скоро поїдемо звідси», – сказав я. «Все буде добре». Це прозвучало для неї так, якби я сказав, що на дворі давно розвиднилося. «Ти не рада?» «Добре». Сказала вона. Поїдемо. Хедо, я зараз піду. Вона звела на мене очі, і тепер у їхній байдужості знов прокинувся страх. Куди? Мені треба вийти. Я з тобою. Хедо, тобі зараз краще побути тут. Нас шукають? Ніхто нас уже не шукає, але так буде краще. Я хочу тобі щось купити з одягу. Що б ти хотіла? Мені все одно, Хеда, не можна так. Купи мені зубну щітку. Добре, зрадів я. Я куплю тобі зубну щітку. Що іще? На свій розсуд. Ти мені довіряєш? Усміхнувся я, але Хеда не вловила у тому жодного натяку. Що вважаєш за потрібне? Та й купи. Сказала вона. І не барися. Добре. А ти нікому не відчиняй. Хіба сюди хтось може прийти? Ні. Я тільки хотів сказати, що я не дзвонитиму в двері. Відчиню ключем. Домовились? Вона кивнула. Я взяв її холодну руку і злегенька похукав на неї теплом. Потім, може, на порозі зупинився і сказав. До речі, мене звуть Андрій. Андрій Дюшан. Це вперше в житті, я ходив по ганчір'яних крамничках з таким задоволенням. Слава Богу, їх вистачало на кожному кроці. І вишколені дівчата-продавці були чемні й догідливі до нахабства. Що вас цікавить? На кого? Яка модель? А як вам оце? Останній писк. Якщо не підійде, за розміром ми вам залюбки поміняємо. Щоб вони менше мені докучали, я казав, що шукаю щось таке, знаєте, з березвого ситцю. Та врешті-решт, Вибрав одну сукню – легеньку блакитну і одну довгу вечірню – кольору темного безу. Де я незручно почувався, то це в секції жіночої білизни. Але й там узяв кілька білих серветок на випадок глупої ночі. Що ще? Ще мені потрібен був найповніший телефонний довідник міста Москви. І я напитав його в першому ліпшому кіоску, де купував газети. Взагалі-то я не збирався подовго розбалакуватися по телефону зі своїх апартаментів, але один дзвінок зробити можна. Так, для дозвільного марнування часу. Ще не зашкодило б задзвонити Ібрагімові, запитати, коротше, чи нічого не чути від сміта Івесона, та що з цього приводу каже Путята, але мабуть утримаюся. А раптом він переконаний, що мене вже немає в Москві або й на світі. Під час супернавчань, коли в реальних умовах відпрацьовуються методи боротьби з терористами, всяке трапляється. Руслан Бекові також зателефоную пізніше, коли вже буду далеко від цього прекрасного міста, якого дехто чомусь не любить. Як на мене, то нічогенька така собі столиця. Набагато краще за назрань, і все тут можна купити. Мум Кордон Руш, жіночі серветки. Цікаво. Якби Аятола зреагував, якби я приїхав до Києва і сказав, що ось така і така справа. Спершу Либонь захлинувся б димом, приголомшений моєю з'явою. «Це ти, зірвиголово? Мені сказали, що ти загинув!» «Я, дядечко Толю, я!» Найцікавіше починається тоді, коли мертві повертаються з того світу. Правда ж? Я пішки дійшов аж до Нового Арбату, де набрів на кав'ярню «Самотня зірка». І замовив собі віскій білий кінь. Мені хотілося погомоніти з Аятолою, бодай отак. Подумки. То більше, що він також побував у Моздокському фільтраційному таборі. І нам було з ним про що поговорити. Хоча б порадіти тому, що ми не потрапили до підвалів Владикавказького медінституту. Ідеального місця як для тортур, так і для сучасного центру трансплантології а також для виготовлення секретної зброї. Дехто зрозумів, що торгувати людськими органами набагато рентабельніше, ніж людьми. І поставив цей бізнес на конвейер. Відпрацьований людський матеріал згодовували свиням, його й називали секретною зброєю. І я розгорнув комсомолку. Чудова газета, на відміну від «Незборимої нації» та «Ічкерії». Її продають навіть у Марселі. Я іноді купую цю газетку, дядочку Толю. Бо вона пише і про Україну. Вона до нас набагато уважніша, ніж Фігаро чи Франсуар. Але до неї я не звернуся. Я, дядечку Толю, цього разу, пробачте, не звернуся і до вас. І ви мене зрозумієте. Я роблю європейський вибір. Обираю, як тепер кажуть, третій шлях. Світи ж мені, самотня зірко, світи на цьому шляху, де залишилося зробити всього лиш один крок. Останні Прикладання руки. Я залишаю на цьому столику непрочитану газету. Залишаю недопита віскі. Я хочу бачити Хеду. Я так її хочу бачити, що мені прикро в цьому собі зізнаватись. Хеда зустрічає мене в коридорі. «Ти так довго», – каже вона, і з її лиця спадає напруга. «Вибач, я тобі тут дещо купив? Примір'яй, я даю їй пакет, іду до своєї кімнати» але й через стіну бачу, як вона приміряє сукні. Спершу блакитну, легеньку, потім ту, кольору темного безу. «Подивися!» – кличе вона. «Ти будеш моїм дзеркалом!» Я заходжу до неї і дивуюся, тому як вона оживає. «Все правильно!» Хеда стоїть у довгій бусковій сукні, і це вже не загнаний хлопчик, а юна панна, який до лиця навіть тихий задавнений смуток. Вона справді дивиться на мене, як у дзеркало. Звідки ти знав мій розмір і колір? Я про тебе знаю багато. Що? Що ти знаєш? Усе, Хедо, майже все. А колір – то до твоїх очей. Хочеш побачити блакитну? Ні, не виходь, тільки відвернися. Я відвертаюся, але бачу, як вона знімає безову сукню. У неї все тіло кольору молодого меду. Тонке, худорляве і тільки там – де золотіють її жіночі ложесна, воно повніє прухкою щедрістю. Ну як? Я повертаюся до неї обличчям, і мені не потрібні слова, бо все відбивається в дзеркалі. Я тільки підходжу до Хеди ближче, беру її руку, щоб зігріти своїм диханням, і чую, що вона тепла. Ми з нею майже не розмовляємо. Навіть за вечерю, коли я потягую свого білого коня, а Хеда пригублює зеленаве шардоне. Ми мовчимо. Іноді наші очі надовго зустрічаються, але й вони нічого не говорять одне одному і ні про що не запитують. Тільки перед тим, як піти, вона подає голос. «Ти прийдеш?» Я дивлюся на неї, ніби нічого не розумію. Я і справді багато чого не розумію. «Ти хочеш?» «Так». «Прийду». Вона йде до ванної а я знову слухаю шум води і чую, як склянка із льодом холодить мої пальці. Я думаю про те, що двоє людей можуть прожити життя лише вдвох, без нікого. Ділити повітря, їжу, ліжко і жити навіть без балачок, без дурних запитань, хто ти і звідки, скільки тобі років, чим займаються твої батько-мати і який розмір твого взуття. «Ти можеш вимкнути світло?» – каже вона. Ми лежимо з нею вдвох, заховані в мушлю ночі від усього світу. Двоє зернят у серцевині яблука Я тільки знаходжу рукою її чубчика Бо знаю, що так вона краще засинає Розкажи мені каску Просить хеда Каску? Треба згадати Згадай, будь ласка Я розповідаю їй про коти горошка Про те, як він визволив сестру Оленку з полону змія І самому так чудно, що досі пам'ятаю цю каску Потім я замовкаю, прислухаюся до її дихання але його зовсім не чути Ти спиш? Ні, каже вона Ти ще не закінчив Не розповів, як коти Горошко Визволив королівну І одружився з нею Ти знаєш цю казку? Хедо, звідки? Мені цікаво, звідки знаєш її ти Я жила в Україні І, між іншим, ходила до школи Боже, яка маленька ця земля тоді далі розказуй ти, прошу я. Хедер розповідає про те, як Котигорошко визвали в королівну з підземелля, де її тримав злий дідок із бородою насажень, і як покарав своїх друзів за те, що вони хотіли відібрати у нього дівчину. Як? Як він їх покарав? допитуюся я, знаючи, що казка цього не уточнює, але мені завжди кортіло дізнатися, яку саме кару придумав Котигорошко зрадникам. Хіба ти не знаєш? дивується вона. Ні. Він їх убив. Просто каже Хеда. Кінець третьої глави.